Inao, komitearen baiestapenaren ondotik, ondoko hilabetetan lortu behar luke kintuako serriak AOP Sormarka. Hamala urteko lana izan da, aldude inguruetan serria berri sartu zutenetik gaur arte ereman dutena. Baina, emaitzaz konten dira laborariak, Mise Lozafren kintu presidentea. Zinez berri ona, hamala urte ontan, aregiren lanaren fruitua arditsi dugu, Sormarka arditsiz, eta plazera hundia da. Gure... Elkarte hainako eta gure lugalde hainako, eskolegia bere inguruko egiak, Zinez gauza importanta da emengo laborantxarrenako, laborantxak ere sofritzen du eta beste zormarka bat da eskolegiana eta hori baikor, baikor gira izikagri. Gaur egun, ehun bat pertsona ari dalanean kintoako serriaren inguruan, irumilako bat serri eraldatzen dituzte urtean, iru ehun bat tona orotara. Zertan den, desberdina kintoako serria galde diogu gu magi laborariari. Eskoltzeria beste segi tradizional edo selekzionatu hori baino gizena da, guretako gizena alde on, ona da. eskoa da. Eta hori behar da kultura hori behar dugu berpiztu, jendire erakutsi, ez ez zazuela bilatu xingar gorri bakarrik, idurra dena, ez behar duzu soin zaintzuri hori badenez, eskoltzeria badu hori, eta gustua haortako du, gustu badu, gizena badulako barnean, bere, bere baitan.